Legea numărul 58. Fii imun la testele ei. Poate știi deja, poate încă nu știi, ideea este că vei fi testat. Psihologii sunt de acord că atunci când două persoane se întâlnesc, indiferent că e vorba despre doi bărbați sau un bărbat și o femeie, fiecare dintre cei doi încearcă în mod inconștient să stabilească o relație de putere cu celălalt. Adică, ai văzut că noi ne tratăm între noi în funcție de statutul social pe care îl percepem despre celălalt sau statutul social al celuilalt. Și în interacțiunea dintre un bărbat și o femeie, femeia respectivă va căuta toate semnalele prin care să-și dea seama care este caracterul unui bărbat și care este statutul lui social. Și ea nu are cum să-și dea seama Doar pe baza A ceea ce spui tu Sau așa cum te arată ceilalți Deci chiar dacă Ea te știe că ești un scriitor de succes Asta într-adevăr spune anumite lucruri despre tine Probabil că te și crede În schimb nu spune foarte multe despre caracterul tău Adică degeaba te bastă cu pumnul în piept Că ești un bărbat adevărat Ea o să dea anumite situații, anumite teste. Deci ea o să-ți dea anumite teste inconștiente sau o să fie atentă la cum reacționezi tu în anumite situații. Deci nu neapărat că-ți dă testele respective, ci în anumite situații, ea o să fie atentă cam cum reacționezi tu ca să vadă dacă ești ceea ce spui că ești, dacă ai caracterul pe care spui că-l ai. Deci testele sunt inconștiente și o ajută pe ea să vadă ce fel de bărbat ești. Și în principiu e vorba de trei mari teste. Teste de putere, teste de implicare, prin care vrea să vadă dacă îți pasă de ea, dacă o dorești. Și teste de congruență, dacă ești ceea ce spui, dacă îți respecti angajamentele. Și hai să le luăm pe rând. Prima oară testele de putere. Testele de putere sunt cele mai importante pentru ea pentru că are nevoie alături de ea de un bărbat puternic. Deci ea vrea să vadă dacă ești puternic și sunt mai multe variante prin care o femeie își dă seama cât ești tu de puternic. Dar mă refer la caracter pentru că social poate știe ce job ai, știe ce cerc social ai. Prin aceste teste ea vrea să vadă dacă și caracterul tău este la înălțimea statutului tău social. Pentru că statutul social poate fi manipulat. Adică poți să-i creezi o percepție despre tine, care este nu neapărat adevărată și, în schimb, caracterul spune cine ești tu cu adevărat. Și hai să vedem cum te testează ea să vadă cât ești de puternic. În primul rând sunt unele femei care fac mișto de tine, direct, deci sunt mai directe, care te provoacă. Da, în felul ăsta, de exemplu, zice, îți spune sincer, nu-mi place de tine. Și ideea e la teste, că ți dau și soluția la teste, e să răspunzi într-un mod, să nu fii afectat. Da? Deci să nu te afecteze și să răspunzi într-un mod detașat, relaxat, ușor comic. Deci ce dacă se uită la tine și spune, nu-mi place fața ta? Tu poți să te uiți și zici, de când caut o femeie așa sinceră? Sau așa sinceră ești tu de obicei? Sau faci asta doar ca să mă enervezi? În sensul ăsta de joc, știi? Deci sau faci asta doar ca să mă enervezi. O braznică mică ce ești. Tot în ideea asta poți să să-ți spună că nu te crede, nu te cred. Să vadă dacă tu simți nevoia să te validezi, să te justifici sau să dai explicații. Deci ea când îți spune nu te cred, tu ce poți să-i zici? Poți să-i zici e ok și să treci mai departe. Da? Deci să zici, e ok sau e în regulă. Și treci mai departe. Deci nu stai să te justifici, să dai explicații, să te scuzi, să încerci să-i demonstrezi, să-i arăți, să-i faci tot felul de explicații. Asta înseamnă că pui foarte mare preț pe părerea ei. Tot la categoria testelor de putere, sunt testele prin care vede dacă părerea ei e mai importantă, dacă tu cauți validarea ei. Dacă ești dependent de aprobarea și atenția ei, dacă cedezi puterea, dacă o lași pe ea să-ți dea direcția, să controleze relația. Adică, cum spuneam și mai devreme, dacă tu cauți cu orice preț să o mulțumești sau să o impresionezi. Și să zicem că tu vrei să mergi la un film, ea vrea să meargă la un film. Și tu zici, hey, hai să mergem să vedem filmul ăsta. Și ea zice, nu, eu vreau să mergem la ăsta. Și tu îi zici, bine, cedeți din prima și zici, ok, hai să facem ca tine. Ca și cum transmiți ideea, deci subconștient transmiți că ai face orice, ai fi dispus să renunți la orice, numai ca să o vezi mulțumită. Și chestia asta nu e ok. Arată că pui mai mare preț pe părerea și atenția ei decât uh, propria ta părere. Și aici vreau să-ți dau un principiu. Uh, nu zic neapărat să te lupți cu dinții și să demonstrezi că tu ai dreptate. Zic doar atât. Întotdeauna când cedezi, mai ales când ești la partea de atracție, adică încă nu te-ai curcat cu ea, nu o fă gratuit. Deci nu ceda gratuit. Adică cere ceva în schimb. Mergând iar pe scenariul ăla cu filmul, poți să-i spui ok, mergem la filmul ăsta, însă rămâi datoare cu un masaj. Și ideea e că chiar dacă nu se întâmplă masajul respectiv, arăți că nu cedezi ușor. Adică arăți că ai principii, că... Ți cont și de părerea ta, dar ești dispus acum să faci o mică concesiune în schimbul unui serviciu. Înțelegi ideea? Trebuie spusă pe un mod uh, amuzant, relaxat, detașat, neafectat. Nu e ok nici varianta în care nu, am învățat că mi-a zis Silva că trebuie să țin cu dinții, e părerea mea, Merge la filmul ăsta, n-ai auzit că eu am hotărât. Da, deci nu, în felul ăsta, cel mai ok este să faci o concesiune... Dar să nu dai nimic gratuit, să mai cer ceva, la schimb. Dacă nu veți să fii atent la aceste lucruri prin care ea te testează să vadă cât de puternic ești, mai ales în partea de atracție, atunci când vei fi în relație cu ea, toate aceste mici teste se vor transforma într-un coșmar. E greu să ții puterea înapoi și să te privească din nou ca un bărbat puternic, Odată ce ea știe că tu ești dependent de ea, odată ce ea știe că ea dă direcția, că ea e mai puternică, face sens, nu, ceea ce spun. Așadar, când întâlnești tot felul de situații, pentru că sunt foarte multe neprevăzute, adică o să ieșuiesc de foarte multe ori și după aia că le analizezi, zici, bă, uite, aici puteam să fac mai bine și uite ce vreau să fac pe viitor. Așadar, cel mai bine în astfel de situații este să te întrebi ce ar face un bărbat puternic. Al doilea tip de test pe care poți să-l primești din partea unei femei este un test de implicare, prin care ea vrea să vadă că-ți pasă de ea, că o dorești, dar totodată nu ești dependent și nu-ți dorești mai mult decât ea acel lucru. Adică nu ai nevoie de ea, da? în sensul ăsta. Și am și un exemplu pentru tine aici. Să presupunem că ea îți spune că în perioada următoare urmează să susțină examenul auto de permis. Și spune că are foarte mari emoții, tu acum dacă ești genul de bărbat care crede în mitul iubirii, o să găsești în ocazia asta o oportunitate extraordinară de a te apropia de ea, crezând că băi, dacă îi rezolvi problema, dacă o salvezi, dacă o ajut o să-i placă mai mult de mine. Și atunci tu te oferi să o ajut la conduci. Și zici, uite, am o mașină, te pot ajuta. Și practic tu îi arăți că îți dorești mai mult decât ea. Adică te rogi de ea, hai că o să fie bine, hai că te ajut eu, hai că nu știu ce. Adică transmiți. îi transmiți că îți dorești mai mult decât tine lucrul ăsta. Ceea ce nu e ok. Adică în situația respectivă, care puteai să o transformi în avantajul tău, practic te-ai singur în picior. Pentru că ea vrea să vadă că ți pasă, dar nu vrea să vadă că ai nevoie mai mult decât ea. Adică tu-ți dorești mai mult în sensul ăsta. Deci totul depinde de cât de mult insisti. Și avem mai multe scenarii vis-a-vis -vis de acest context. Dacă ea ți spune că are emoții cu condusul, cel mai ok da, prin care îi arăți că ți pasă de tine cel mai ok scenariu este efectiv să o inviți la o întâlnire în care o sui în mașină, o duci într-un loc unde e un poligon, de exemplu, și o pui să conducă pe acolo. Deci e ok varianta asta în care o pui în fața faptului împlinit, da? ca o, o întâlnire surpriză. Dacă nu ți vine în gând surpriza și știi că ea o să spună că o să dea de permis, e ok să o întrebi într-un mod în care o lași și pe ea să vină spre tine. Poți să-i zici, uite, eu am mașină, mi-ar plăcea să te ajut. Deci vreau să reții că nu e ok varianta în care tu te rogi de ea și îi spui Păi hai că uite am mașina, e păcat, hai să facem niște ore împreună, mi-ar plăcea foarte mult să te ajut, te rog, este plăcerea mea. Adică îi transmis că tu îți dorești mai mult decât ea practic să i-a permisul. Ceea ce nu e ok, adică nu e ok să fii salvatorul celorlalți, da, mai ales față de o femeie. Ea vrea să se simtă dorită, dar nu vrea să simtă că ai nevoie de ea. Și gândește-te cum sună chestia asta. Uh, hai, te rog, e plăcerea mea, uh, pot să te învăț, hai să știi și tramite, te rogi practic de om, versus scenariul, hei, mi-a plăcut ce mi-ai zis mai devreme și sunt sigur că o să iei permisul. Și am o idee. Cum ar fi să conduci cu mine mașina mea înainte de examen? Să facem câteva ore împreună. s ar plăcea treaba asta? Și atât. Aștepți un răspuns. Ea pot să zică nu, pot să zică da. Deci o lași pe ea să vină înspre tine Nu te duci tu 100% Și dacă ea zice Da sau zice mm, Că nu o să zică un răspuns foarte clar Din prima, o să se gândească știi? Zice, mm, Și zici hai că o să fie distractiv Te provoc să vii În plus, fii fără grijă că o să am grijă de tine Și ea zice Ok, știi, te mai gândești te uit, nu știi, Bă, să am încredere, să nu am încredere zice, Ok, mai convins Și tu zici perfect te costă 50 de lei ședința. Ha, ha, ha, lugul, lugu, ha, ha, ha, o să râdă, știi? Și după ce se termină un pic din râs, îi zici Bine, am glumit. 100 de lei e bine? Da, deci vezi că de fapt nu e vorba de o conversație plictisitoare și despre subiectul în sine, despre a conduce. E mai mult un moment amuzant în care vă simțiți bine împreună și construiți ceva, da? Deci schimbați emoții, despre asta e vorba. Și acum avem următoarea dilemă am povestit despre testele de putere și testele de implicare. Adică ea vrea să te vadă în același timp independent, detașat, puternic, dar să și simtă că tu o dorești. Și ideea e când ții de părerea ta și când îi transmiți că pui preț și pe părerea ei. Adică cât de mult e important să ții de ideile tale și să nu cedezi, și cât de mult e ok să-i dai, să dai și ei spațiu. Și toate lucrurile astea vin prin antrenament, prin dezvoltarea inteligenței emoționale. Ce vreau să spun că extremele, adică atunci când vrei să demonstrezi că tu ești puternic, da? vrei să te orice test de putere, când ai prea multă putere, nu ești implicat. Adică practic ignori tot ce spune ea, pentru că vrei să demonstrezi că ești puternic. Și partea negativă la treaba asta e că transmiți că nu ești implicat, că nu ți pasă. De reversul medaliei e când vrei să transmiți prea mult că ești implicat, că îți pasă și pierzi din putere. În sensul că ești atașat foarte mult de rezultat. Da? Și e, e un echilibru. Secretul este să înveți să rămâi puternic și în același timp să-ți pese. Pentru că ea își dorește un bărbat puternic care să-i placă de ea Știi, e mitul ăla cu băiatul bun, băiatul rău Eu sunt băiat bun, sensibil, nu pot să fiu niciodată un băiat rău, un golan De fapt, nu trebuie să fie un golan Trebuie să iei doar acele calități care îl fac pe golanul ăla să fie atrăgător În sensul că e independent, e liber în gândire Nu ține așa mult cont de părerea celorlalți Deci toate celor lucruri care îl fac puternic Și ea își dorește un bărbat puternic care să fie atras de ea care să aibă grijă de ea, care să-i pese de ea. Și atunci vezi și tu. Ideea e ca să ieși din această dilemă, cât și cum să te comporți în anumite situații, un pont ca să ieși din această dilemă, când te gândești, băi, când să arăt că sunt puternic, adică să nu cedezi, și cât să mă duc înspre ea, adică să arăt că sunt implicat, știi? Și ai nevoie de un echilibru. Uh, ideea e să te gândești cum să mă comport diferit față de ceilalți bărbați? Adică cum a fost ea obișnuită de ceilalți bărbați? Dacă ea tot timpul propunea întâlnirile la ora 5 și erau toți de acord cu ea, da? deci e previzibil, tu nu-i spui da, da, cum vrei tu, hotărăști tu numai să fie bine. Îi zici ora 7 și am decis. Ora 7 rămâne. Deci chiar dacă va fi ora 5, până la urmă, ideea e că tu ai... Ai trasat o direcție, da? Ai trasat o direcție și dacă ea vin, zice la 5 tu zici, ok, rămâne la 5, dar faci 500." da? Arată că ești un pic o provocare și ții la ideile tale, adică ai granițe vis-a-vis -vis de ce am discutat mai devreme. Și al treilea tip de teste, testele de concurență, prin care femeile vor să vadă dacă ești ceea ce spui și dacă faci ceea ce spui că faci, da? Dacă tu promiți în general și -ți ții promisiunile... Spre exemplu, dacă ești un tip punctual, testul ți-l dai tu singur. Adică dacă te ții de ora pe care ți-ai asumat-o, asta înseamnă că ești congruent cu ceea ce spui. Congruența le transmite lor că poți să aibă încredere în tine. Și e importantă latura asta de încredere. Deci e important să simtă că ești și un bărbat puternic, dar să simtă și că ești uh, un bărbat în care pot avea încredere. Adică aici este un... Uh, un joc între partea de imprevizibilitate, faptul că ești puternic și ai direcția ta, și partea de previzibil în sensul că pot să am încredere în el, în caracterul lui. Deci, în primul rând, ceea ce promiți, du până la capăt. Un al doilea scenariu la care să fii atent este cum reacționezi tu atunci când ea încalcă o valoare de-a ta. Și atunci se vede iară cât de congruent ești cu lucrurile în care crezi Și gândește-te la următorul scenariu Ea întârzie Și începe să se scuze Ca dar Tu ce-i spui? Vai, nu e nicio problemă Adică, practic, te contrazice aici, știi? Tu ești foarte dur și critic cu tine Dar îi acces pe ceilalți Adică ceilalți sunt mai importanți decât tine Sau cum vine asta? Da? Deci e un scenariu în care ea întârzie Și tu îi găsești ei scuze Și îi zici, stai liniștită, nu-i nicio problemă sau dacă o vezi că vine, vai, grăbită, am întârziat, îi spui, nu te mai scuza. Nu te mai scuza, ai greșit, vei fi pedepsită, asumă-ți. Știi, am ceva nebunii în minte, da? Să mai întârzi, te rog. <laughs> și vezi că o să înceapă să râdă. Te uiți la ea și zici, nebunatico, tu ai întârziat intenționat. Ai înțeles ideea, iarăși e vorba, e un test de congruență în care tratezi cu seriozitate o valoare de-a ta, dar o pui într-o lumină în care arăți că nu ești afectat de faptul că ea nu a respectat lucrul ăsta. În schimb, o aduci în discuție da? și o faci într-un mod amuzant, în care nu, cum să zic, nu o jignești. Bun, așadar fii atent bărbate la testele de putere, testele de implicare și testele de congruență.